ЧЕРВОНЕ ТА ЧОРНЕ Ми вже згадували, що народ почав виявляти незадоволення відразу після приходу до влади нового президента. Це почуття дедалі зростало. Мовчазне, похмуре, воно помітне було всюди в анчур'ї. Навіть стара ліберальна партія, якій надавали допомогу Гудвін, Савалья та інші патріоти, розчарувалась у своєму ставленнику. досада так і не зумів зробитись народним кумиром. Нові податки та нове мито на імпорт, а головне, потурання військовим властям, які жорстоко утискували цивільне населення, зробили його найнестерпнішим президентом з часів мерзенного Альфорана. Більшість його міністрів так само була настроєна проти нього. Армія, до якої він піддобрювавсь, дозволяючи солдатам тиранити мирних жителів, була його єдина, і поки що досить міцна підпора. Але найбільш нетактовним ходом нового уряду була незлагода з фруктовою компанією «Везувій». У цієї організації було 12 пароплавів, а капітали її перевищували увесь бюджет анчурії, з усіма його активами та боргами. Цілком природно, що така солідна фірма, як компанія Везувій, не могла не розгніватись, коли нікчемна, роздрібна республіка без будь-якої ваги спробувала притиснути її. Отже, коли агенти уряду звернулись до фірми по субсидію, вони дістали вічливу відмову. Президент одразу ж відплатив новим митом на експорт. Один реал на кожну в'язку бананів. Річ нечувана у фруктових республіках. Компанія Везувій вклала великі капітали в пристані та плантації на узбережжі Анчурії. Агенти її побудували собі гарненькі будинки в містах, де їм доводилось працювати, і досі підтримували найкращі відносини з республікою. На обопільну користь. Якби компанія була змушена покинути країну, вона зазнала б величезних збитків. Продажна ціна бананів від Веракрус до Тринідада була три реали за в'язку, Це нове мито один реал розорило б усіх садоводів Анчурії і наробило б немало клопоту компанії Везувій, якби вона відмовилась платити його. Проте, з якихось невідомих причин Везуй і далі купував анчурійські фрукти по чотири за зав'язку і не допускав, щоб садоводи зазнавали збитків. Ця гадана перемога ввела в оману його правосходительство. Йому закортіло нових тріумфів. Він послав свого емісара для переговорів з представником фруктової компанії. Везувій відрядив містера Франзоні, маленького, гладкого, життєрадісного чоловічка, який завжди зберігав спокій і любив насвистувати арії з опер Верді. Інтереси анчурії взявся захищати сеньор Еспірісон, чиновник Міністерства фінансів. Зустріч відбулася у каюті пароплава Сальвадор, що належав Везувієві. Сеньор Еспірісон розпочав переговори повідомленням про намір уряду, Побудувати залізницю, яка б сполучала берегові райони країни. Згадавши про вигоди для компанії Везувій від такої дороги, він дуже недвозначно натякнув, що внесок на будівництво залізниці, наприклад, у сумі 50 тисяч песо, не перевершить прибутків, що їх матиме компанія. Містер Франзоні твердив, що ніякої вигоди від залізниці для компанії Везувій не буде. Як представник Везувія, він відмовляється внести 50 тисяч песо. Але на свою особисту відповідальність Міг би запропонувати 25. Чи правильно зрозумів сеньор Еспірісьон, що сеньор Франзоні пропонує 25 тисяч песо? Ні в якому разі. 25 песо. І не золотом, а сріблом. Ваша пропозиція. «Образлива для мого уряду!» – вигукнув, обурено підводячись сеньор Еспірісіон «Тоді!» – погрозливо сказав Франзоні. «Ми зробимо деякі зміни». Ніяких змін у своїй пропозиції компанія не зробила. Невже містер Франзоні мав на увазі зміни в уряді? Так стояли справи Ванчуї, коли наприкінці другого року правління досади в Кораліо відкрився зимовий сезон. Отже, коли уряд і світське товариство вирушили у свою щорічну подорож на узбережжя, було ясно, що поява президента в Кораліо не викличе безмежної радості у населення. Приїзд веселої столичної компанії в це місто був призначений на 10 листопада. Від Солітаса в глиб країни тягнеться на 20 миль вузька колія. Звичайно, уряд їде в екіпажах від Сан-Матео до кінцевого пункту цієї залізниці, а далі вже поїздом до Солітаса. Звідси врочиста процесія рушає до Кораліо, де в день її прибуття влаштовуються пишні церемонії та свята. Але цього року світанок 10 листопада не віщував нічого доброго. Хоч дощова пора вже минула, В повітрі було парко, як у червні. Цілий ранок сіялась дрібна мжичка. Процесію зустріла в Кураліо дивна тиша. Президент досада був літній чоловік із сивуватою борідкою і домішкою індіанської крові, про що свідчив ясно-коричневий колір його обличчя. Він їхав на чолі процесії. Його карету оточувала кавалькада охоронців. Славнозвісна сотня легкої кавалерії капітана Круса, Хуйлендо. Позаду виступав полковник Рокас із батальйоном регулярного війська. Кругленькі, гострі очі президента поглядали сюди й туди. Він ждав привітань, а скрізь бачив байдужі, застиглі обличчя. Анчурійці Люблять видовище. Це у них в крові. Всі, хто міг триматись на ногах, повиходили на вулицю подивитись на урочистий кортеж. Але дивились вони осудливо. Мовчки тиснулись на вулиці аж до самих коліс карети Висипали на червоні черепичні покрівлі, але хоч би один вигукнув віва. Ні вінків з пальмового та апельсинового віття, ні розкішних низок паперових троянд не звисало з вікон та балконів, як того вимагав звичай. Апатія Глухе незадоволення та докір здавались тим більше зловісними, що не можна було зрозуміти, звідки вони виникли. Ніхто не боявся вибуху повстання незадоволених, адже в них не було ватажка. Ні президент, ні його вірно піддані не чули, щоб навіть Пошипки, хтось вимовив ім'я, навколо якого незадоволення могло б викристалізуватись в опозицію. Ні, боятись не було чого. Народ спочатку знаходить собі нового кумира, а тоді вже розбиває старого. Після того, як майори в червоних поясах, полковники з золотим гаптуванням на мундирах та генерали в еполетах нагорцювалися вдосталь, процесія вишикувалась по-новому і рушила по Кальєгранде до президентського палацу Каса-Морена, де щороку влаштовувалась привітальна церемонія для новоприбулого правителя Анчурії. Процесію очолював швейцарський оркестр. За ним їхав верхи місцевий команданте з загоном війська. Далі екіпаж із чотирма міністрами, серед яких особливо впадав в око військовий міністр. Старий генерал Пілар, сивоусий з виправкою солдата. Потім карета президента, де сиділи ще два міністри фінансів та внутрішніх справ. Її оточувала легка кавалерія капітана Круса, тісно вишукувана, в дві шеренги по чотири. А за ними решта – сановники, судді, видатні військові та світські прикраси громадського та приватного життя. Тільки заграв оркестр і процесія рушила, як у бухту Кораліо, наче якийсь лиховісний птах, Рослизнула на очах у президента і його почту Валгалла. Найшвидкохідніший пароплав компанії Везуї. Звісно, в цьому не було нічого загрозливого. Торгова фірма не заходить у війну з державою. Але й сеньор Еспірісіон... І ще дехто в тих каретах подумали, що компанія Везувій готує для них якусь несподіванку. Тим часом як голова процесії повертала до президентського палацу капітан Валгалли Кронін та містер Вінчетті, один із членів компанії Везувій. Встигли висадитись на берег. Задирикувато, енергійно, безтурботно прокладали вони собі дорогу крізь натовп, що затопив вузенькі тротуари. У білих костюмах, огрядні, життєрадісні, з виразом добродушної зверхності, вони вбирали в себе очі, Серед темної маси непоказних анчурійців, коли зупинилися за кілька кроків від сходів Каса Морена. Дивлячись поверх голів, вони помітили, що над низькорослою юрбою маячить іще одна голова. То була вогненна кучма Дікі Малоні. Вона різко виділялась на тлі білої стіни дуже близько від сходів. Його широка чарівна усмішка показувала, що він помітив гостей. На діккі був чорний, добре пошитий костюм, як і годилось у такий урочистий день. Поруч нього стояла паса. Голова її була покрита незмінною чорною мантильєю. Містер Вінченті пильно подивився на неї. «Мадонна Ботічеллі!» – сказав він серйозно. «Цікаво, коли вона замішалась у гру?» «Мені, правду сказати, не подобається, що він сплутався з жінками». Я думав, він триматиметься далі від них. Капітан Кронін так зареготався, що мало не одвернув увагу натовпу від процесії. З отакою кучмою на голові? Триматиметься далі від жінок? Та ще хто? Мало ні. Хіба він не має дозволу? Але... «Облишимо дурниці. Що ви думаєте про всю цю справу?» «Прознатись на таких флебуст'єрських витівках я мало розуміюсь». Вінченті знову кинув погляд на голову діки й посміхнувся. «Рог ет Нойр. Червоне та чорне», – сказав він. Гра починається. Робіть ставки, джентльмени. Наші гроші на червоному. Хлопець він хоч куди, сказав Кронін, схвально глянувши на високу струнку постать біля сходів. Але все це мені нагадує аматорську виставу. П'єса занадто довга для сцени. У повітрі пахне гасом. Самі дивляться, самі й декорації міняють. Вони припинили розмову, бо генерал Піллар вийшов з першої карети і став на верхньому східці каса Морена. За давнім звичаєм, він, як найстаріший член кабінету, мав виголосити привітальну промову і вручити президентові. Ключі від його офіційної резиденції. Генерал Пілор належав до числа найшанованіших громадян республіки, герой трьох воєн і незчисленних революцій, Почесний гість багатьох європейських дворів, красномовний оратор, друг народу. Він являв собою найвищий тип анчурійця. Тримаючи в руках позолочені ключі від палацу, він розпочав свою промову історичним оглядом. Сказав кілька слів про попередні уряди та про поступ цивілізації та добробуту від перших невиразних рухів за свободу, Аж до теперішніх часів. Перейшовши потім до правління президента досади, він повинен був би за традицією виголосити пане Гірик його мудрому керівництву та народному щастю. Але тут генерал Піллар зупинився. Далі не мовивши й слова, підняв ключі високо над головою і почав пильно розглядати їх. Стрічка, якою вони були перев'язані, затріпотіла на вітрі. «Він досі дме, цей вітер!» – вигукнув захоплено оратор. «Громадяни анчурії!» Подякуймо сьогодні святим. Наше повітря, як завжди, вільне. Покінчивши таким чином із правлінням досади, він несподівано перейшов до Оліварри, найпопулярнішого з усіх правителів Анчурії. Оліварра був забитий дев'ять років тому у розквіті сил. У розпалі корисної плідної діяльності в убивстві обвинувачували фракцію ліберальної партії, на чолі якої стояв сам Досада. Чи обґрунтоване було те обвинувачення, чи не обґрунтоване, а честолюбний кар'єрист Досада, досягнув своєї мети тільки через вісім років. Коли генерал Пілар торкався цієї теми, його красномовство полилось вільним потоком. Любовною рукою намалював він образ добродійного оліварри. Він нагадав людям, як мирно, безпечно, щасливо жилося їм у той час. Якби для контрасту. Він оживив у пам'яті присутніх з яскравими подробицями ті громові вівас любові та схвалення, якими зустрічали президента Оліварру, коли він з'являвся на їхніх святах під час останнього зимового візиту до коралів. І тут, уперше, народ почав виявляти свої почуття. Тихий, стриманий гомін прокотився в натовпі, як морський прибій на узбережжі. «Ставлю 10 доларів проти обіду у святому Чарльзі, що виграє червоне», – зауважив містер Вінченті. «Я ніколи не закладаюсь проти своїх інтересів», – сказав капітан Кронін, закурюючи сигару. А балакучий цей генерал, як на його вік. Про що він говорить? Я розумію по-іспанськи, відповів він Ченті, коли за хвилину вимовляють не більше як десяток слів. А в цього буде сотні дві. Не знаю, про що він говорить, але він розпалює їх. Друзі і браття, тим часом провадив генерал Пілар, як би я міг сьогодні простягти руку над тужливою безмовністю могили Оліваррі доброму, Оліваррі, що був одним із вас, що проливав сльози, коли ви страждали, і усміхався, коли ви раділи, я знов повернув би його вам. Але Оліваржа мертвий. Він загинув від руки підлого душогуба. Оратор обернувся до карети президента і сміливо поглянув на досаду. Його рука все ще була піднята вгору, неначе підпираючи останні слова. Приголомшений президент слухав цю. Незвичайну привітальну промову. Він відхилився назад, тремтячи від гніву та здивування, вп'явшись темними руками в подушки карети. Потім він простяг руку до оратора, наполовину підвівшись, і різко крикнув якусь команду капітанові Крусові, начальнику летючої сотні. Але той. Нерухомо сидів на коні, схрестивши руки на грудях, мов би й не чув нічого. Досада знову відкинувся на подушки карети. Його темне обличчя помітно зблідло. Але хто сказав, що Оліварра мертвий? Раптом вигукнув оратор і старечий. Голос його зазвучав як бойова сурма. Тіло його в могилі, але свій дух він заповів народові, що його він так любив. І не тільки дух, а й свої знання, свою доблесть, свою доброту і більше, свою молодість, свій образ. Громадяни Анчурії, хіба ви забули Рамона, сина Оліварри? Кронін та Вінченті, які пильно стежили за дики, раптом побачили, що він скидає капелюх, зриває з голови копицю рудого волосся, стрибає на сходи і стає поруч генерала Пілора. Військовий міністр поклав йому руку на плечі. Всі, хто знав президента Ольварро, знову побачили ту саму Левину Постав те саме одверте сміливе обличчя, те саме високе чоло з характерною лінією чорного густого кучерявого волосся. Генерал Пілар був досвідчений оратор. Він скористався хвилиною мертвої тиші, яка буває перед грозою. Громадяни анчурії! Загримів він, підіймаючи високо над головою ключі від палацу. «Я прибув сюди, щоб віддати ці ключі, ключі ваших домівок і свободи, вашому обраному президентові. Кому ж віддати їх, убивці Енріко Оліварри чи його синові?» Олівара, Олівара! Закричала й завила Юрба. Всі викрикували це магічне ім'я: чоловіки, жінки, діти й папуги. Ентузіазм охопив не тільки простий народ. Полковник Рокас піднявся по сходах і театрально поклав свою шпагу до ніг молодого Рамона Оліварри. Чотири міністри обняли його один за одним. Капітан Круз подав команду, і два десятки гвардійців з летючої сотні спішились і утворили кордон навколо сходів палацу. Але Рамон Оліварра схопився за можливість виявити свій. Природжений політичний геній, він подав знак солдатам розступитись і спустився сходами на вулицю. Там унизу, не втрачаючи ні гідності, ні своєї поважної елегантності, так одмінився він, скинувши руду кучму. Оліварра. Почав брататися з пролетаріатом. Обнімав усіх підряд – босих, брудних, індіанців, карібів, дітей, жебраків, старих, молодих, солдатів, грішних і праведних, не обминаючи нікого. Поки на кону розігрувалася ця дія драми, робітники сцени теж виконували покладені на них обов'язки. Два драгуни капітана Круса схопили за вуздечку коней, запряжених у карету досади. Інші оточили карету щільним колом і поскакали геть із диктатором та обома непопулярними міністрами. Очевидно, їм заздалегідь приготували місце. У Коралєо... Немало добре загратованих кам'яних приміщень. «Червоне виграє!» – сказав містер Вінченті, спокійно закурюючи іще одну сигару. Капітан Кронін кілька хвилин уважно придивлявся до того, що відбувалося внизу біля сходів палацу. «Славний хлопець!» – раптом вигукнув він. Мов би, з полегкістю. А я все думав, невже він забуде свою любку? Молодий Ольвара знов піднявся по сходах і сказав кілька слів генералові. Шановний ветеран спустився вниз і підійшов до паси, що стояла здивована вкрай на тому самому місці, де Діккі покинув її. Знявши капелюх з пером, сяючи медалями та орденами, генерал заговорив до неї, подав руку і повів маленьку святу вгору кам'яними сходами Каса-Морена. І тоді Рамон Оліварра ступив кілька кроків їй назустріч і принародно взяв її, за обидві руки. І коли знову скрізь навколо залунали вигуки, капітан Кронін та містер Вінченті обернулись і пішли до берега, де їх чекала гічка. «Завтра буде в Анчурії новий президенте прокламада», задумливо сказав містер Вінченті. Вони не такі надійні, як ті, що їх обирають. Але цей молодець, начебто, з доброго матеріалу. Він сам задумав і провів усю цю кампанію. Удова Оліварри, як ви знаєте, була багатенька. Коли її чоловіка вбили, вона виїхала в Штати і дала своєму синові освіту в Єльському університеті. Компанія «Везуй» розшукала його й підтримала в цій невеличкій грі. «Як це чудово!» – напівжартома сказав Кронін. «Мати можливість у наші дні скидати уряди й ставити нові за власним уподобанням». «О, це чистісінький бізнес!» – відгукнувся він Ченті. Спинившись і пропонуючи недокурок сигари, мавпі, що войдалась на гіллі апельсинового дерева. І на цьому стоїть тепер цілий світ. Треба було як-небудь спекатись отого зайвого реала за банани. Ми обрали найкоротший шлях.